Де вас отак? Таренті Іванович помовчав, роздумуючи, казати чи змовчати. Потім рішуче глянув у вічі вчителеві на золотій липі, на отій, звідки й ваш батько не повернувся. А ви знали його? аж зойкнуло в душі Данила. Та знав дитину, знав. Теренцій Іванович похилив голову, що бралася першою памороззю. Його очі, наче в Кошового, теж подивилися крізь час. В одному ескадроні служили, з одного котелка їли, однією голкою обшивалися, тільки не однією, а двома шаблями рубали, кого треба було рубати. Ти дуже з лиця на батька схожий. І очі, і вуста такі, і чуб такий, Чого ж ви ніколи до нас не прийшли, не розказали? Журно запитав Данило, в душі обзиваючи Теренті Івановича безсердечним. Чоловік похнюпився. Боявся. Кого ж? Сліз жіночих і дитячих. Бо що я вам міг принести до хати? Саму ткорботу? Та й не знав, чи пережила б мої відвідини твоя мати. Мусила б це вже ніхто опрічцевця не відає. І ви ніколи не надумались заглянути до нас? Як тобі сказати? Я й заглядав, та не признавався. Разів зотри, то перед Різдвом, то перед Новим Роком, яблук завозив вам, ніби от Діда Мороза. Ти малим ще був. І враз немов завія, на Данила налетіли, захугували далекі роки, а з їхнього якогось вечора вийшов у засніженій кереї з торбою на плечі зніяковілий чолов'яга, який назвав себе Дідом Морозом. Молоді ви для Діда Мороза, посміхнулася тоді мати. Може, онуком доводитись йому? Такого он звідки знайомий мені ваш голос. І чому ж тоді нічого не розповіли нам? Знову ж кажу, боявся. «Мати одразу спитав мене, де могила її мужа. А що б я сказав, коли не довелося нам поховати Максима?» І в чоловіка затментіли уста. Біля оцієї золотої липи збрило йому в голову самотужки захопити ворожу батарею. Таким уже отчай духом вродився. Його ми Енеєм звали, бо в сідлі возив і читав Енеїду. На пам'ять добру половину знав її і душу мав Енеєву, і ще возив твій батько будьонівку для тебе і пучок дуже пахучої травиці, яку називав Євшан Зілля. Оце й усі його скарби були. Так от нежданно навіть для мене перелетів наш Еней на коні колючий французький дріт, що з Вейганом прибув, блиснув шаблюкою і до чужої батареї, бо дуже треба було, щоб вона стала нашою». І ось тоді прямо в здибленого коня вдарив снаряд, охопив огнем нашого Максима, і не стало йому ні сонця згори, ні золотої липи знизну, та й усе. Тільки зламану шаблю знайшли, то ховали її, а не Максима. «Отак ми, сину, за твоє теперішнє вчителювання воювали». У церковиці надовго запала тиша. Тепер і Данило крізь час дивився на ту золоту липу, що хвилями болю накотилось на нього. От бачиш, як воно було. Зам'явся Терентій Іванович і повів плечем, ніби струшував з них ношу жалів. За дверем вихопився співучий жіночий голос. «Терентій, де ти?» Моя гукає. Скажу Марії, щоб принесла кисляку якогось коржа, а за хліб, вибачай, бо я хочу з вербовою ногою, але на сімейку розжився, та все хлопці ростуть. Не знаю, по яких ще золотих липах доведеться їм відділяти правду від кривди. Цієї ночі у колі святих і гріфних Данило довго-довго не міг ні заснути, ні знайти собі місця. Перед очима невідступно стояв тату, на якого він так схожий з лиця. А чи ж буде схожий за взяттям, душею?